щоб підкинути натяк на місце знаходження Саному Тори, коли Джон Картер дізнався з інших джерел про особу її викрадачів. «Отже, все вийшло так, як планував Тул Ахтар», – сказав я, – «крім кінця. Ми проводили години за короткими розмовами та довгими мовчаннями, кожен заглиблений у власні думки. У Фао, безсумнівно, суміш надії та страху, але в моїх було мало місця для надії». Єдині приємні перспективи, які переді мною відкривалися, полягали у порятунку Нура-Ана та воз'єднанні його з Фао. Після цього я відвезу їх до будь-якої країни, куди вони забажають поїхати, а потім повернуся в околиці Джахару і продовжуватиму мої безнадійні пошуки. «Я чула, що ви сказали Саномі Торі в каюті флагмана», сказала Фао після довгого мовчання, «і я була рада». «Я багато чого говорив», – нагадав я їй. «Про що саме ви питаєте?» «Ви сказали, що любите Тавію», – відповіла вона. «Я нічого подібного не казав», – відповів я досить різко, тому що я майже ненавидів це слово. «Але ви казали», – наполягала вона. «Ви сказали, що любите маленьку рабиню, і я знаю, що ви любите Тавію. Я бачила це у ваших очах». «Ви нічого подібного не бачили, тому що ви закохані, ви думаєте, що всі повинні бути». Вона засміялася. «Ви любите її, і вона любить вас». «Ми лише друзі, дуже добрі друзі», – наполягав я. «І крім того, я знаю, що Тавія мене не кохає». «Звідки ти знаєш?» «Не будемо більше про це говорити», – сказав я, «але хоч я й не говорив про це, я думав про це». «Я згадав, що казав Саномі Торі, що кохаю маленьку рабиню, і знав, що в той момент мав на увазі Тавію». Але я думав, що сказав це більше для того, щоб зачепити Саному Тору, ніж з будь-якою іншою метою. Я намагався проаналізувати власні почуття, але зрештою я відмовився від цього, вважаючи це дурною справою. Звісно, я не кохав Тавію. Я нікого не кохав. Кохання було не для мене. Саному Тора вбила його в моїх грудях. І я був так само впевнений, що Тавія мене не кохає. Звідки ти знаєш?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 Звісно, я не кохав Тавію. Я нікого не кохав. Кохання було не для мене. Саномотора вбила його в моїх грудях, і я був так само впевнений, що Тавія не кохає мене. Якби вона кохала, вона б показала це, і я був цілком певен, що вона ніколи не виявляла до мене жодних інших почуттів, окрім найкращого товариства. Ми були саме тим, ким вона сказала, товаришами по зброї і нічим іншим. Було ще темно, коли я побачив сяючий білий палаць Пхортака, який м'яко виблискував у місячному сяйві далеко внизу. Хоч було вже пізно, у деяких кімнатах горіло світло. Я сподівався, що всі сплять, оскільки мої плани залежали від моєї здатності таємно проникнути в палаць. Я знав, що Пхортака ніколи не тримає нічної варти, вважаючи, що в такому віддаленому місці вона не потрібна. Безшумно я опустив літальний апарат, поки він не опинився на даху будівлі, де ми з Нур-Аном вперше приземлилися, бо знав, що там знайду прохід до палацю внизу. «Чекай тут, за кермом Фао», – прошепотів я. «Нам з Нур-Аном, можливо, доведеться швидко тікати, і ти повинна бути готова». Вона, розуміюче, кивнула головою, і мить потому я тихо зіслизнув на дах і наближався до отвору, який вів вниз у внутрішню частину. Зупинившись на вершині спірального пандуса, я швидко перевірив свою зброю, щоб переконатися, що кожна на місці. Джон Картер знову мене спорядив. Я знову стояв у шкірі та металі геліуму з повним комплектом зброї, як і належить вояну Барсуму. Мій довгий меч був із найкращої сталі, бо це був один із мечів Джона Картера. Крім цього, я носив короткий меч і кинжал, і знову важкий радієвий пістолет висів у мене на стегні. Я послабив його в кобурі, коли почав спускатися спіральним пандусом. Коли я наближався донизу, я почув голос. Він долинав із лабораторії Пхортака, двері яких виходили в коридор внизу пандуса. Я повільно спускався вниз. Двері до лабораторії були зачинені. Двоє чоловіків розмовляли. Я міг розпізнати тонкий, високий голос Пхортака. Інший голос не належав Нуру Ану, але він був дивно знайомий. «Багатства, які тобі й не снилися», – почув я слова другого чоловіка. «Мені не потрібні багатства», – захихотів хортак. «Хе-го! Незабаром я володітиму всіма багатствами світу!» «Тобі потрібна буде допомога», – почув я благальний тон іншого чоловіка. «Я можу надати тобі допомогу. Ти отримаєш кожен корабель мого великого флоту». Ця репліка змусила мене насторожитися – «Кожен корабель мого великого флоту. Це не могло бути правдою, і все ж. Я обережно спробував відчинити двері. На мій подив вони відчинилися, відкриваючи інтер'єр кімнати. Під яскравим світлом стояв Тул Ахтар. За 50 футів від нього Пхор стояв за верстатом, на якому була встановлена дезінтегруюча променева гвинтівка, націлена прямо на Тула Ахтара. «Де Тавія? Де Нур-Ан?» Можливо, цей чоловік один знав Детавія, і Бхортак збирався його знищити. З попереджувальним крикор я вскочив у кімнату. Тул Ахтар і Бхортак швидко подивилися на мене. Здивування великими літерами було написане на їхніх обличчях. «Хего!» – заверещав старий винахідник. «То ти повернувся! Негіднику, невдячний, зраднику, але ти повернувся тільки для того, щоб померти!» «Стривайте!» – вигукнув я, піднявши руку. «Дайте мені сказати!» «Мовчати!» – заверещав Фортак. «Ти побачиш смерть Тула Акстара. Я ненавидів би вбити його, щоб цього ніхто не бачив, щоб не було свідка його передсмертної агонії. Спочатку я помщуся йому, а потім тобі. Стійте!» – вигукнув я. Його палець уже навис над клопкою, яка мала кинути Тула Акстара у небуття, можливо, разом із таємницею місцезнаходження Тавії. Я витягнув пістолет. Фортак різко махнив руками і зник. Він зник, ніби перетворився на тонке повітря під дією власних руйнівних променей. Але я знав, що сталося. Я знав, що він накинув на себе мантію невидимості і вистрілив у те місце, де його востання було видно. У ту ж мить підлога піді мною відкрилася, і я полетів у повну темряву. Я відчув, як лечу по гладкій поверхні, яка поступово стала горизонтальною, і мить по тому я вилетів у тьмяно освітлену кімнату, яка, як я знав, повинна була знаходитися в ямах під палацом. Я міцно тримався за пістолет під час падіння, і тепер, піднявшись на ноги, я засунув його назад у кобуру, принаймні я був небеззбройний». Тьмяне світло в квартирі, яке було трохи краще, ніж зовсім ніяке світло, як я виявив, надходило з вентилятора в стелі, і, крім шахти, яка привела мене до камери, не було жодного іншого отвору в стіні, стелі чи підлозі. Вентилятор був близько двох футів у діаметрі і вів прямо вгору від центру стелі до даху будівлі, на кілька поверхів вище. Нижній кінець шахти був приблизно на два фути вище кінчиків моїх пальців, коли я витягував їх високо над головою. Отже, цей шлях до втечі був марним, але, на жаль, яким спокусливим. Мене зводило з розуму бачити денне світло і відкритий шлях у зовнішній світ прямо наді мною і не мати можливості дотягнутися до нього. Я був радий, що сонце зійшло, кинувши своє швидке світло на сцену, бо якби я впав сюди в повній темряві, моє становище здавалося б нескінченно гіршим, ніж зараз, і мій перший предок знав, що воно і так досить погане». Тепер я звернув свою увагу на жолоб, яким я спустився, і виявив, що можу піднятися по ньому на досить велику відстань, але незабаром він круто повернув вгору, і його гладко відполіровані стіни були непідйомними. Я повернувся до ям. Я повинен втекти. Але тепер, коли мої очі звикли до тьмяного світла, я побачив розкидані по підлозі речі, які відібрали мою останню надію і наповнили мене жахом». Скрізь на кам'яній бруківці були купи і насипи людських кісток, обгризаних щурами. Я здригнувся, коли задумався про прихід ночі. Як довго мої кістки також будуть зараховані до решти. Ця думка звела мене з розуму, не за себе, а за Тавію. Я не можу померти. Я не повинен померти. Я повинен жити, поки не знайду її». Поспіхом я обійшов кімнату, шукаючи хоч якусь зачепку Надії, але знайшов лише грубо обтесаний камінь, вставлений у м'який розчин. М'який розчин? З усвідомленням цього Надія зажевріла з новою силою. Якщо я зможу вийняти декілька цих блоків і скласти їх один на одного, я легко зможу досягти шахти, що закінчувалася в стелі над моєю головою». Діставши кинжал, я взявся до роботи, шкрябаючи й дряпаючи розчин навколо одного з каменів у найближчій стіні. Здавалося, що робота йде повільно, але насправді я розхитав камінь напрочуд швидко. Розчин був поганий і легко кришився. Коли я витягнув блок, мій перший план зблід у світлі того, що я побачив перед собою. За отвором я побачив коридор біля підніжжя спірального пандуса, що вів вгору і звідкись зверху просочувалося денне світло. Я знав, що якщо зможу виняти ще три камені, перш ніж мене виявлять, я зможу пролізти крізь отвір у коридор, і ви можете повірити, що я працював швидко. Один за одним блоки були розхитані і вийняті. і з почуттям тріумфу я прослизнув у коридор. Наді мною здіймався спіральний пандус. Куди він вів, я не знав, але принаймні він виводив з ям. Обережно, але без вагань, я піднявся вгору. «Я повинен спробувати дістатися до лабораторії, перш ніж Пхор так вб'є Тул Ахтара. Цього разу я подбаю про старого винахідника, перш ніж увійду в кімнату, і я молився всім своїм предкам, щоб встигнути вчасно. Двері, що вели з пандуса на різні рівні палацу, були замкнені, і я був змушений піднятися на дах». Як з'ясувалося, крило, на якому я опинився, було більш-менш відокремленим, так що з першого погляду я не бачив способу, яким я міг би дістатися з нього на будь-який з прилеглих дахів. Поспіхом, обходячи будівлю по краю, шукаючи якийсь спосіб спуститися на дах нижче, я побачив щось на один рівень нижче за мене, що миттєво привернуло мою увагу. Це була чоловіча нога, що виглядала з вікна, ніби він перекинув одну кінцівку через підвіконня. Замить я побачив, як з'явилася рука і верх голови чоловіка та його плечі стали видимі, коли він висунувся. Він потягнувся вниз і вгору, і я побачив, як безпосередньо під ним з'явилося щось, чого там раніше не було. І в той же момент я побачив дівчину, що лежала на кілька футів нижче, а потім я побачив, як чоловік швидко перекинувся через підвіконня і впав вниз і зник, і все, що було внизу, це плити внутрішнього двору. Але в ту коротку у мить я точно знав, що бачив. Я бачив, як Тул Ахтар підняв люк джами. Я бачив, як Тавія лежить зв'язана на підлозі корабля під люком. Я бачив, як Тул Ахтар увійшов всередину судна і закрив люк над своєю головою. Потрібно багато часу, щоб розповісти про це, порівняно з часом, за який це фактично відбулося. І я не так довго зволікав, як розповідав. Коли люк зачинився, я стрибнув. Сімнадцяте. Я знаходжу принцесу. Було б так само нерозумно стверджувати, що я повністю уявляв собі результат свого вчинку, коли стрибав у простір, не бачачи нічого між собою і плитами двору за 40 футів нижче, як і припускати, що я діяв виключно під впливом нерозумного імпульсу. Існують надзвичайні ситуації, в яких розум функціонує з неймовірною швидкістю. Відбувається сприйняття, приймаються рішення, і розум діє для певного висновку настільки швидко, що три дії здаються одночасними. Таким, мабуть, був процес у цьому випадку. «Я знав, де вузька доріжка на верхній палубі джами повинна бути, вздавалося к порожньому просторі внизу, бо я стрибнув майже в ту ж мить, як люк закрився». Звісно, я знаю зараз, і я знав тоді, що це був би небезпечний подвиг, і важко було б його досягти, навіть якби я міг бачити джаму внизу». Але як я озираюся на це зараз, не було нічого іншого, що я міг би зробити. Це був мій єдиний, мій останній шанс врятувати Тавію від долі гіршої за смерть. Це була, можливо, моя остання можливість коли-небудь побачити її знову. Як я стрибнув тоді, я б стрибнув знову за подібних умов, навіть якщо б я знав, що промахнусь повз джаму. Бо зараз, як і тоді, я знаю, що я б краще помер, ніж втратив Тавію, хоча тоді я. Я не знав чому, а тепер знаю. Але я не промахнувся. Я приземлився прямо на ноги на вузькій доріжці. Вплив моєї ваги на верхню палубу корабля, мабуть, був помітний для Тула Акстара, бо я відчував, як Джама трохи опустилася під ною. Безсумнівно, він дивувався, що трапилося, але я не думаю, що він здогадався про правду. Однак він не підняв люк, як я сподівався, а замість цього, мабуть, одразу ж кинувся до керування, бо майже миттєво Джама стрімко піднялася під господом. Стрим кутом, що ускладнювало мені утримання на ній, оскільки її верхня палуба не була обладнана кільцями для ременів. Однак, вхопившись за передній край башти, мені вдалося втриматися. Коли Тул Акстар набрав достатню висоту і вирівнявся на своєму курсі, він відкрив дросель наповну. Так, що вітер, що проносився повз мене з жахливою швидкістю, здавалося ось-ось зірве мене з мого хиткого місця і кине на землю далеко внизу. На щастя, я сильна людина. Ніхто інший не пережив би цього випробовування, але як абсолютно безпорадним я був. Якби Тул Актар здогадався про правду, він міг би відкрити задній люк і мати мене у своїй владі, бо хоч мій пістолет висів у мене на боці, я не міг звільнити жодну руку, щоб скористатися ним. Але, безсумнівно, Тул Актар не знав, або якщо й знав, то сподівався, що висока швидкість корабля скине того, хто або що, як він відчув, впав на нього». Я протримався там зовсім недовго, перш ніж усвідомив, що зрештою моя хватка ослабне і зірветься. Треба було щось робити, щоб виправити своє становище. Тавію треба було врятувати, і оскільки лише я міг її врятувати, я не повинен був померти. Напружуючи всі жили, я підтягнувся далі вперед, поки не ліг грудьми на башту. Повільно, дюйм за дюймом, я просувався вперед. Трубчаста обшивка перископу була прямо перед моєю. Якби я міг дотягнутися до неї однією рукою, я міг сподіватися на більшу безпеку. Вітер шматував мене, намагаючись відірвати. Я шукав кращу опору лівим передпліччям об башту, а потім швидко простягнув праву руку вперед, і мої пальці зімкнулися навколо обшивки. Після цього не було важко обмотати частину своєї упряжі навколо передньої частини башти. Тепер я виявив, що можу звірнити одну руку, але поки корабель не зупиниться, я не міг сподіватися Тут звернув забувати, що відбувалося що мною? Чи могла що бути в безпеці хоч на короткий час у владі Тула Актара? Ця думка зводила мене з розуму. Джама треба було зупинити, і тоді мене осяяло натхнення. Вільною рукою я відстебнув свою кишенькову сумку від упряжі і, підтягнувшись ще далі вперед, відчуваю, помістити відкриту сумку на око відчуваю, Негайно Тул Актар осліп. Він нічого не бачив, і незабаром настала реакція, на яку я очікував і надіявся. Джамас повільнився і нарешті зупинився. Я лежав частково на передньому люку, а тепер відсунувся від нього і опинився перед ним. Я сподівався, що він відчинить саме передній люк. Він був ближче до нього. Я чекав, а потім, глянувши вперед, побачив, що він відкриває ілюмінатори. Так він міг бачити, куди пливе корабель, і мій план було зірвано. Я був розчарований, але не втрачав надії. Дуже тихо я спробував відкрити передній люк, але він був замкнений зсередини. Тоді я швидко і безшумно попрямував до заднього люка. Якщо він знову запустив би Джаму на повній швидкості, я безсумнівно загинув би, але я відчував, що змушений ризикнути. Джама вже знову рушила, коли я поклав руку на кришку люка. Цього разу я не був ні тихим, ні ніжним. Я енергійно смикнув, і люк відкрився. Я не вагався ні секунди, і коли Джама знову рвонула вперед на повній швидкості, я провалився через люк у внутрішню частину корабля. Коли я вдарився об палубу, Тул Актар почув мене і, повернувшись від органів керування, щоб подивитися на мене, впізнав мене. Я думаю, що ніколи раніше не бачив такого виразу, змішаного подиву, ненависті та страху, який спотворив його обличчя. Біля його ніг лежала Тавія, така тихо нерухома, що я подумав, що вона мертва. А потім Тул Актар потягнувся за пістолетом, а я за своїм. Але я прожив чистіше життя, ніж Тул Актар. Мій розум і м'язи координуються швидше, ніж у того, хто змарнував свої сили в розпусті. Впритул я вистрілив у його смердюче серце, і Тул Актар, Джеддак і тиран Джахару, мертвий кинувся вперед на нижню палубу Джами». Миттєво я кинувся до Тавії і перевернув її. Вона була зв'язана з кляпом у роті і з незрозумілою причиною ще й із зав'язаними очима. Але вона не була мертвою. Я мало не розридалася від радості, коли це зрозуміла. Здавалося, мої пальці незграбно метушилися в поспіху звільнити її. Але це було лише питання кількох секунд, перш ніж це було зроблено, і я стискала її в обіймах. Я знаю, що мої сльози падали на її обернене обличчя, коли наші губи були з'єднанні в поцілунку. Але я не соромлюся цього. І Тавія теж плакала, і міцно трималася за мене, і я відчував, як тремтить її дороге тіло. Якщо вона, мабуть, була налякана, і все ж я знав, що вона ніколи не показувала цього тулу Актару. Це була реакція, поєднання полегшення та радісті в момент, коли вічай був найчорнішим». У ту мить, коли наші серця билися разом, і вона пригорнула мене ближче до себе, мене осягнула велика істина. Який же я був дурний! Як я взагалі міг подумати, що почуття, які я відчував до саноми Тори, були коханням? Як я міг повірити, що моя любов до Тавії була настільки слабкою, як дружба? Я пригорнув її ще ближче, якщо це було можливо». «Моя принцесо», – прошепотів я. На барсумі ці два слова, сказані чоловіком дівчині, мають особливе і незмінне значення, бо жоден чоловік не говорить так жодній жінці, яку не хоче взяти за дружину. «Ні, ні», – схлипнула Тавія. «Візьми мене, я твоя, але я лише рабиня. тангадрон з Гастора не може одружитися з такою. Навіть тоді вона думала лише про мене і моє щастя, а не про себе зовсім». «Як же вона відрізнялася від таких, як Саноматора? Я ризикував своїм життям, щоб здобути грудку бруду, а знайшов безцінний діамант. Я подивився їй в очі ці прекрасні, бездонні криниці любові та розуміння. «Я люблю тебе, Тавіє», – сказав я. «Скажи мені, що я можу мати право називати тебе своєю принцесою». «Навіть якщо я рабиня», – спитала вона. «Навіть якщо б ти була в тисячу разів меншою, ніж рабиня», – сказав я їй. Вона зітхнула і пригорнулася ближче до мене. «Мій вождь», – прошепотіла вона, тихим-тихим голосом. Це, наскільки це стосується мене та Нагадруна з Гастора, кінець історії. Ця мить ознаменувала найвищу вершину, якої я коли набить сподіваюся досягти. Але є ще дещо, що може зацікавити тих, хто дійшов так далеко зі мною у пригодах, які провели мене на півдорозі навколо південної півкулі Барсума. Коли ми з Тавією змогли відірватися одне від одного, що сталося не скоро, я відчинив нижній люк і дозволив трупу Тула Акстара знайти своє останнє місце спочинку на безплідній землі внизу. Потім ми повернулися до Джами, де виявили, що раніше вранці Нур-Ан піднявся на один із дахів палацу і був виявлений Фао. Коли Нур-Ан дізнався, що я увійшов до палацу незадовго до світанку, він занепокоївся і розпочав мої пошуки. Він не знав про прибуття Тула Акстара і вважав, що Джедак, мабуть, прибув після того, як він пішов спати. Він також не знав, як близьке була Тавія, лежача зв'язаною в Джамі біля палацової стіни. Однак його пошуки в палаці виявили, що портака немає. Він викликав рабів, і було проведено ретельний обшук, але жодних слідів портака не було видно. Тоді мені спало на думку, що я можу розв'язати питання про місцезнаходження старого вченого. «Ходімо зі мною», – сказав Янур Ану, – «можливо, я зможу знайти для тебе портака». Я повів його до лабораторії. Немає сенсу там шукати, сказав він. Ми дивилися там сотню разів сьогодні. Одного погляду буде достатньо, щоб зрозуміти, що лабораторія покинута. Зачекай, сказав я, не будемо надто поспішати. Ходімо зі мною, можливо, я ще зможу відкрити місце знаходження портака. Зі здвигом плечима він пішов за мною, коли я увійшов до величезної лабораторії і попрямував до верстака, на якому було встановлено дезінтегруючий гвинтівку. Одразу за верстаком моя нога наткнулася на щось, чого я не бачив, але що я скоріше очікував знайти там. І нахилившись, я відчув згорнуту форму під покривом в'якої тканини. Мої пальці стиснули невидиму тканину, і я відсунув її вбік. Там, перед нами на підлозі, лежало мертве тіло портака з кульовим отвором посередині грудей. "Іменем Ісус", вигукнув Нур-ан. "Хто це зробив?" «Я», – відповів я і розповів йому, що сталося в лабораторії, коли минула остання ніч. Він квапливо озирнувся. «Швидко приховай це», – сказав він. «Раби не повинні знати, вони знищать нас. Давайте швидше звідси забиратися». Я знову накинув плащ невидимості на тіло Фортака. «У мене тут є робота, перш ніж я піду», – сказав я. «Що?», – запитав він. «Допоможи мені зібрати всі оболонки та гвинтівки променів розпаду в один кінець кімнати». «Що ти збираєшся робити?» – запитав він. «Я збираюся врятувати світ, Нур-Ан», – сказав я. Тоді він почав допомагати мені, і коли все було зібрано в купу в дальньому кінці лабораторії, я вибрав єдину оболонку і, повернувшись до гвинтівки, встановленої на верстаті, вставив її в камеру, закрив блок і направив дуло зброї на те жахливе скупчення смерті та лиха. Коли я натиснув кнопку, все, що залишилося в джамі від небезпечного винаходу «Форта К», зникло в повітрі, за винятком єдиної гвинтівки, для якої не залишилося боєприпасів». З нею зникла його модель літаючої смерті, і разом з ним була втрачена таємниця. Нур Ан сказав мені, що раби почали підозрювати нас, і оскільки не було необхідності далі ризикувати, ми сіли на літак, який дав мені Джон Картер, і взявши джаму на буксир, попрямували до геліума. «Ми нас догнали флот незадовго до того, як він досяг міст близнюків Великого Геліума та Малого Геліума. І на палубі флагмана Джона Картера нас зустріли з вітаннями та великими оваціями. І незабаром після цього стався один із найвизначніших і драматичних інцидентів, які я коли-небудь бачив». Ми влаштували щось на зразок неформального прийому на передній палубі великого лінкора. Офіцери та дворяни тиснулися вперед, щоб бути представленими, і численні вдячні погляди захоплювали Тавією. Настала черга двара, кала Тавана, який був рабом у палаці Тора Хатана. Коли він опинився віч на віч з Тавією, я побачив здивування в його очах. «Тебе звати Тавія?» – перепитав він. «Так», – відповіла вона. «А тебе? Таван. Вони схожі». «Мені не потрібно питати, з якої ти країни», – сказав він. «Ти Тавія з Джананату. Звідки ти знаєш?» – запитала вона. «Тому що ти моя дочка. Тавія – це ім'я, яке дала тобі твоя мати. Ти схожа на неї. Тільки по цьому я мав би впізнати свою дочку де завгодно». Дуже ніжно він взяв її на руки, і я побачив сльози в його очах, і в її теж, коли він притиснувся губами до її чола, а потім він повернувся до мене. Мені сказали, що хоробрий тан Хадрон з Хастору вирішив поєднатися з рабинею, сказав він. Але це неправда. Ваша принцеса насправді принцеса-онука Джеда. Вона могла б бути дочкою Джеда, якби я залишився в Троджанаті. Які ж хитромудрі шляхи долі! Які дивні та несподівані пункти призначення, до яких вони приводять!» Я вирушив одним із цих шляхів із наміром одружитися з Саномою Торою в кінці. Санома Тора вирушила іншим шляхом з надією вийти заміж за Джедака. В кінці її шляху вона знайшла лише гальбу та безчестя. В кінці мого я знайшов принцесу.